Fétis gombóc. Fétise a gombóc. Nem bírja levenni a kezét róla. Térnövelő bűbájt szor rá, és fasírtá gyúrja. Mi pedig hagyjuk. Ilyen egyszerű, hagyjuk. Festi magát belülről, színek szerint eszik. A nyelvtársas jellege nem hagyja békén. Hozzán vágja a kávéját, túlságosan barna. A repülő csésze aljon idegenek, Gyógyult cukrok. A beteggi olvadtakat gombócát és másoknak adja. Adná. Történtek egyéb módosítások az elbeszélésben? A legkevésbé sem.